rugăciune pentru trăirea tainei Universului Duhovnicesc. Doamne, Isus Isfahsă, Domnul cerului și al Mântuie, te iubim, te și îți mulțumim, fiindcă trăirea tainei Universului Duhovnicesc nouă ne-a descoperit când pe toți Sfinții, prin rugăciune, într tine se adunăm prin numele lor nepovățând, fără să le schimbăm numele și locurile, ci imitându-le în modurile și viețiile acea sfântă, fugetarea, bucuria, viața de pace între cele ale Duhului Sfânt, ca ei să le trăim și să le agonisim, cu iubire curată față de tine și de semenii noștri să viețim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 în tot locul să fim. Doamne Iisuei Justeasă, Domnul Cerului și al Te iubim, Te și îți mulțumim din cătrăirea Taimei, Universului Duhovnicesc pierdut de Adam, cum să le ridobândim neînvățați când Cuvântul Tău l-ai rostit. Cel ce va pierde sufletul pentru mine, acela îl va mântui. Noi,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 De aceea, asemănarea cea adâncă este să fiu fără tată, fără mamă, fără spiță neam, neavând început al zilelor, nici sfârșit al zilelor, ci asemănați fiind cu tine, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem preoți pururea, ca mertii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 cu această convorbire cu tine, prin gândire, ca să nu afli dușmanii tăi ceea ce pentru noi e pregătit, ne-ai obișnuit, ne să te slujim în toată vremea și în tot locul, prin jertfa laudei cuvântătoare, prin jertfa de sine, care cu știință, în altarul turitelor noastre ai binevoit,